هي يقتلوني شهيدا تمزقونني وحيدا فلست ارضى حياتي بين البرايا شريدا هي يقتلوني شهيدا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, <تصفيق> <رحمة> الله وبركاته. <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله والصلاه والسلام على رسول كريم <تصفيق> وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اا leo insha Allah tutaangalia mlango wa tatu na mlango wenyewe unaohusiana na Uwajibu wa jihad hii wajibu mkitadi fi, fi ya 50 inani kaala ta ta'ala dalili ya kwanza ambayo kifaa mahitaji ana sema ni kauli ya Mziimu Subhanahu wa Ta'ala kutiba alaikum iktalu wa huwa kullu al-lafzi mumfaradhishwa kupigana ili hali ya kuwa ni jambo ambalo tunalishikia wa na huenda mukachukia jambo wa huwa khairun lakum na jambo lenye likawa Ni niheri kwenu nyinyi wa asan tuhibu shai'an na huenda mukapenda jambo wa Sharun sharrun lakum na hilo jambo likawa ni shari kwenu nyinyi wallahu ya'lam Na nizimku bi anna yjuwa wa antum la ta'alamun na nyinyi hamujua na Samenzi Mungu Subhanahu Wa Ta'ala katika hii aya ambayo iko chini ya mlango wa uwajibu wa jihad ulazima wa jihad Nziingu Subhanahu Wa Ta'ala tunaweza sema hii aya iliyoanza ni kama ile ile aya ambayo nimetaja mwezi wa ramadhan ufaradhi wa mwezi wa ramadhani ile aya na hii tofauti ni utoe tu hii alqital weke asiyam kutiba alaykum suyam kutiba alaykum alqital yani maneno ni yale yale lakini masala ya waislamu kuelezewa kuwa Jihad ni fardhi ni jambo ambalo limefichwa kwa muda mrefu sana. Watu wamekuwa wakati unasomeshwa kama utasomeshwa madrasa masaili ya jihad unasomeshwa kwa njia ambayo unaona ni kama tarehe. Yaani munasoma historia fulani masahaba walipigana jihad mtume sallallahu alayhi wa sallam alipigana no, jihad hey. ni kama historia yani nyinyi hamufai kupigana jihad lakini nas ya qur'an baina ya jihad na saumu ya ramadhan hazina tofauti kutiba alaykum ushiah Kutiba alikum ulfitan. Wote ni fanani. <coughs> Sasa kutiba maana yake ni furida alaikum mumifaradhishwa. Baadhi ya wanazuoni katika kuelezea wakatoa msimamo wao kuwa jihad ni fardhu kifaya. Kama vile tumesoma katika kile kitabu cha ahkamu lmujahid bin nafsi na wakatoa na dalili yao kuonesha kwa nini ni fardhu kifaya lakini fardhu kifaya maana yake ni nini walioikusudia wale ambao wamesema ni fardhu kifaya wamekusudia maana yake ni nini yule ambaye ameeka kwa uchache sana amesema kila mwaka mara moja Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kila mwaka mara moja jeshi la waislamu lazima litolewe liende likapige makafiri na kueneza uislamu. Kila mwaka mara moja. Hawa ni wale ambao wamesema ni faradhi Baadhi yao wengine wamesema ni mara 4 kwa mwaka. Kulingana na ile misimu ya anga msimu wa joto msimu wa baridi msimu wa mvua kila msimu ukiingia jeshi lazima litume ha ni katika wale ambao wamesema ni fardhu kifaya na kunao ambao kutokana na hizi dalili na nyingine kama hii aya ambayo inafuatilia Sheikh ametaja aya pili qala Allahu ta'ala infiru khifafan wa tokeni kwa wepesi na uzito wajahidu bi amwalikum na pu, mupigane jihad kwa mali zenu wa anfusikum na nafsi zenu fisabilillah katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ta hilo kheri kwenu nini hilo ni bora kwenu nyinyi ikiwa mnatambua kasa ikiwa unatambua jambo la kheri kwako utaliendea kwa hali yoyote ile iwe hali ni nyepesi iwe hali ni nzito katika hii aya kunao baadhi ya masohaba ambao wameonelea jihad si fardhu kifaya ni fardhu ain na hii kauli imepokewa na mmoja katika wana e, tabiin ambao ni wakubwa Said bin Musayyib rahimahullah Anasema kwa Mnyizimu Subhanahu wa Ta'ala istamfar Allahu al wa al amemtoa kila yule ambaye ni mwepesi na mzito Mwepesi na mzito katika kupangilia watu wale ambao tuweza sema ukiwa hivi wewe ni mwepesi ukiwa hivi we ni mzito ni haya ambayo nitataja na sisemi hapa ndiyo kikomo kuna wengine zaidi ambao sijawataja ukiwa katika hii hali ni hali ya wepesi ukiwa katika hii hali ni hali ya uzito na hali zote mbili nitakana utoke ukapigania jihad Ima wewe ni alim ama wewe ni mutaalim. Iwe ni msomi ama wewe ni mwanafunzi nitakana utoke ukapigane jihad. Iwe wewe, unatoka unakwenda kupigana jihad una amir iwe kuna amir nitakana mtoke ukapigania jihad. Jihad farduain. Iwe, wewe ni mwerevu iwe ni mjinga nyote maanake ukiwa mwerevu uko sharp uko chapuchapu mjanja unawepesi. ikiwa kidogo ni mpwa kuzubazuba, zuba mambo kupita pita pia hivyo hivyo na huo uzito wa kuzubaza zuba nitakana mstari wa mbele <coughs> ndio hiyo infiru khifafan wa <coughs> iwe una afya yako utakuwa ni mwepesi iwe ni mgonjwa hivyo hivyo khifafan thiqalan mwenye afya yake uhafifu. mwenye maradhi ana uzito anatoka hivyo hivyo ndio unaona wengi wetu mtu anakuwa mgonjwa arudishwe nyumbani utakuwa hivyo hivyo katika jihad utaponea huko huko mbele ya jihad na alhamdulillah tumeona watu watu wamekuja jihad na alsa alsa zimepotea sijui wamekuja na ugonjwa gani ugonjwa umeepotea kuna watu wamekuja hata Vyakula ambavyo alikuwa hali kama bwana mmoja alinitajia kuwa alikuwa hali matumbo lakini ndiyo ikaje ikawani chakula chake ambacho wanakipenda sana. Nyama ya matumbo. Darul kufur kwa hali kabisa. Sasa hii hali ya jihad kutoka kwa wepesi na uzito ni hali ambayo imekusanya we watu wengi sana. Ikiwa wewe unajiona imani yako imekamilika, ikiwa unaona imani yako imepunguka kama imekamilika utakuwa na wepeshi kama imepunguka utakuwa na uzito hivo hivo nitakana utoki iwe wewe unamti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe wewe unamwaasi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hali zote mbili unatoka unakwenda jihadi hapa hatuko masala ya yale ambayo watu katika darul kufru wanaambia watu Jihadi atakai imani Jihadi ataka imani lakini kipimo cha imani hawatupati ya pimwa vipi mpaka mtu akajulikana sasa imani yake pale ilipofika huyu tayari amegonga daraja ile inatakikana atoke ende in jihadi daraja ni hii khifafan thiqalan wepesi na uzito imani yako iko chini utakuwa na uzito utatoka hivyo hivyo kwa huo uzito imani yako iko juu imezidi kwa kumtii Mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utatoka hivyo hivyo kwa huo wepesi Iwewewe ni tajiri ni fukara ni tajiri ni fukara tajiri ana wepesi fukara hana wepesi watatoka katika hali zote mbili hakuna yule anachwa nyuma Iwewewe ni azib Bachela haujaoa Iwe wewe umeoa. Nyote mnatoka. Hakuna ule anaachwa nyuma. <coughs> Sisi unaona jihad ni wale ambao hawajaoa. Ah. Jihad hata wale ambao wameoa nitaka wa mstari wa mbele. Kwa sababu masalaba wengi sana na jihad na walikuwa wameoa wakiacha familia zao. Na wakienda wakiuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Hilo ndilo laheri ili la kuakalisha nyuma kama vile nitakuja kutaja aya aya iko wazi kabisa la kukaa nyuma kwenye familia yako ni jambo la shari na litakuletea dhiki baadaye achana na familia yako songa mbele kwa huo huo uzito mnyizimu subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutuumba na yeye ndiye mwenye kuturuzuku iwe wewe una nguvu. Iwewe ni dhaifu. Una nguvu yani ume kama ndugu yetu hapa Mashaallah. Iwe una nguvu. Ama iwe umefifia. Kama mimi wali ambao waliniona nikiingia nikiingia muaskar mara ya kwanza. Wengi katika wale tuliotoka nao wa muaskar baada ya kumaliza mazoezi wanaambia sasa shekhe sasa kidogo unataa kama shekhe wa jihadi lakini ulipokuja ulipoingia mosque room hivi hata tuona huu shekhe hataweza kweli huu muaskar sasa iwewewe ni dhaifu iwewewe una nguvu zako nitakana ufike katika jihadi dio maana Mnyezungu akasema hifafan wa fikalan. haya maneno mawili yanakusanya watu wengi sana vikundi vingi sana usikae katika darul ukiambiwa na watu anza kusoma dini dini utaisomea katika jihadi kama vile tunavyosoma sasa hizi angalia familia yako hilo la familia nitakuja kuwajibu kwa aya Iwewewe Una kipando cha kukufikisha jihad. Iwe huna kipando. Maswaabu walikuwa akitembea konda jihad. <coughs> na yeye mwenyewe Mara ngapi watu hapa hutolewa usiku. Kuna kazi fulani pale ambapo mnakoenda pengine kilomita 30 na murudi. Na watu watawaaoni ni kipi? Kwa nini? Kwa sababu ya le maisha ya Darul Kufur yametufunga funga kuona wewe kutembea kutoka stage moja mpaka ya pili hadi matatu Lakini maisha ya jihadi yanakufunza kuwa Mwenyezi Mungu alikuumba na gari yako. Dio bwana mmoja alikuwa kinambia alikuwa Kismaiu yeye na Saibi yake Wanakazi wanataka kwenda kufanya Garisa, kuna vitu anataka kununua garisa ikawa sasa ikiwa wa gari hata si wenyewe ni gari na wakatembea kutoka Kismayu mpaka garisa, wakanunua kile walikuwa wanataka na wakarudi Watu wanatembea kwa nini Kijimfuko tu na kichupa cha maji basi hawa ndio Mnyizimbo Subhana wa Taala ametaja mina muumini na rijalin ndio hao wanaume iwe ni kijana iwe ni mzee ukiwa kijana mashaallah uko chap, -chap. ukiwa mzee pia kama mzee wetu mzee Ismail si wale wazee wako darul ni mzee mzee yani hata kijana yule atoka kule akija upo e, zatengezwa Yaani jihad pia inakutoa kwenye uzee na kurudisha unakuwa kijana. Kwa yale mambo ambayo unapitia na ile barka ambayo Mwenyezi Mungu ameitia katika jihad. Na ndio unaona huyu bwana na mwisho nikimalizia kuhusiana na hii aya ambayo nimetaja Kuwa Said bin al alisema hii aya maana yake ni kuwa Jihad ni fardhu ain kwa kila mtu huyu bwana alikuwa tayari ashakuwa mzee mzee na amepigana jihad nyingi sana sasa wale mujahidun ambao wanatoka naye wanaona huyu bwana sasa pale amefika afaa kupumzika umri wake umekuwa wajuu sana Ye mwenyewe amepatikana mpaka na jicho moja amepoteza katika jihad jicho ambalo anatumia ni moja peke yake. Wanamwambia sasa wewe umri wako umekuwa ni wa juu. mwenyewe pia ni mgonjwa jicho ni moja. Bas una udhuru kwa kisharia wa kutulia. Akawaambia la istanfarallahu al-khafifa wa Mizingu Subhana wa Taala amewatoa wote mwenye wepesi na mwenye uzito ikiwa mimi in lam yumkinil harb ikiwa sitoweza kupigana kathartu sawadi nitakuwa mwenye kuzidisha ile idadi ya mujahidini wale matafiri wa wenye kuogopa am am hafizatul mata ammtakuwa mwenye kuhifadhia mujahidini Yile mali yao na vitu vyao na vyombo vyao sasa katika jihad si kila mtu wata, si kila mtu ambaye anaingia kwenye jihad atapigana kuna wale wataachwa wakipikia chakula waliokwenda kupigana kuna wale ambao watakuwa kwenda kubeba vifaa ambavyo vinahitajika na mujahidin pengine risasi pengine bunduki kuna wale ambao wanashughulika kuchukua majeraha wapeleka sehemu ambayo watatibika kuna wale wamekaa kazi yao ni kutibu wale majeraha. hawa wote wanaisabika wako katika jihadi. kwa hivyo usione ukija jihadi. Moja kwa moja. utakuwa ni mwenye kupigana kazi ni nyingi sana Kwanza madaktari. tunawaomba madaktari wawe wenye kufika katika jihad Tunawahitajia sana Tunawahitajia sana nani amana Mjeziungu Subhana wa Taala amewapatia kwa hivyo wawe wenye kuzingatia kuna ndugu zetu ambao pengine katika vita lao ungepatikana madaktari wa sawa wangeza yale matibabu tumeona wengi sana mtu ameenda na jeraha dogo amekatwa mguu mtu ameenda na jeraha dogo amekatwa mkono kwa nini kwa sababu Yaani ile lile tatizo kuli tatua kwa haraka haraka na pingine mambo yamemzidi yule ambaye anawatibu na nini kwa sababu saa nyingine madharao yanakuwa ni wengi sana. Kwa hivyo tunaomba wale ambao ni madaktari wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wawe wenye kutoka waweze kufika katika jihad sehemu yoyote ile inahitajia madaktari kwa wingi. Na wale ambao wana ujuzi waweza kuwa wewe hata si daktari lakini una ujuzi wa kutibu watu una ujuzi pia nitakikana uwe mwenye kufika na wengine ambao wana ujuzi tofauti tofauti tunawahitaji wawe wenye kufika katika jihad maana hapa kila mtu ana sehemu yake ambayo atakuwa mwenye kushughulikia فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَيَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سعيد بن المسيب عكس ما اناهنشا حكم الجهاد ني فرض عين حكم الجهاد ني فرض عين وقال بعض العلماء والعلماء اللي يسمونه فرض walieka hali ambayo inawezekana ikapatikana farduain si taimi yote ni fardhu kifaya si fardhi ya kutoshelezana taimi yote iko wakati ni farduain yani wote wakakubaliana na wakati ule ambao ni farduain ni katika ile hali tuko nayo saa hizi katika asri yetu Kuwa ardhi zote za Kiislamu zimevamiwa na makafiri ama zi vyao mtu anaweza kuwanjiita swale hasan ali lakini ni kibaraka wa kafiri sasa ardhi za Kiislamu waislamu wanadhalilishwa na kudhulumiwa saa hizi jihad hatuzungumzi jihadi ya faradhi kifaya saa hizi jihad ni fardhu ain kwa kila mmoja mpaka ardhi za waislamu zirudi katika mikono ya umma wa Kiislamu. Na hii propaganda ambayo makafiri wanajaribu kuieneza kutaka kugawa waislamu ati waislamu wazuri na wabaya. Waislamu wazuri na wabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hmm. mathalu mu'minina fi tawadhihi wa tarahumihim wa ta'atufihim mathali mfano wa waislamu katika kupendana kwao na kuoneana huruma ni kama mfano wa mwili mmoja Mwili mmoja sasa masala ya kuwa hawa ni waislamu wa bana hawa wazuri hii ni propaganda inaletwa na ndio unaona juzi leo ni tarehe 13 mwezi wa 9 juzi ilikuwa tarehe moja mwezi wa tisa waamerika walikuwa wanakumbuka shambulizi tukufu lililofanywa na ndugu zetu amerika darba ile waliopigwa miaka karibu tisa ama minane nyuma iliyopita juzi walikuwa naikumbuka huyo rais wao kafir obama kafir obama Alikuwa anasema nini? Anasema sisi hatukuvamiwa na Uislamu. Si Uislamu uliotushambulia, tumeshambuliwa na magaidi. Subhanallah. Yaani walio washambulia ni materorist. Sasa anataka kugawa waislamu, waislamu wajitambue kuwa kuna waislamu materorist. Na kuna waislamu wa sawa wale ambao makafiri wanawapenda. Wala Ansar Allah ankali Yahud nasara hatta tattabi'a millata. Wala yazaluna yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mjeziimu subhanahu wa ta'ala umetuekea wazi kabisa. Wazi kabisa. Walimtaridha unka alyahudi wala nasara hata sattabia millatuh. Kwa hivyo ikiwa kuna waislamu ambao kafir Obama na wenzake uameridhika nao ni kuwa tayari wameacha dini yao. Ikiwa yahudi na nasara hawa makafiri wataridhika na wewe muislamu wataridhika na wewe tayari unafata mila yao. khera unafuata mila yao moja kwa moja ili hata usiwe na shaka na, na ndio maana walimtambua kuwa murtad sharif. huyu tunaweza muingiza kwenye mila yetu walijua ni munafi. Wakamritadisha. wakamuingiza katika mila yao na akawa sasa anawatumikia matafiri huwa waislamu wanaua kinja waislamu na wa mbali na kuamaliza na ndiyo hivyo hivyo hawa viongozi wote wa ambao wako katika ardhi za Kiislamu wamefuata milla za makafiri wakawa ni makafiri kama hao makafiri kafiri haezi radhi na wewe mpaka ufate milla yake haya maneno si yangu wala si Sheikh usama bin Laden hafidhahullah wala si, si maneno ya mujahid ah si maneno ya mujahid haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala walan tarda 'anka al-yahud nasara hatta tattabi'a <coughs> na nyinyi mpaka mufate mila yao na wakiridhika na nyinyi washapata lengo lao kafira kiridhika na wewe uko watarini na katika aya nyingine akasema wala yazaluna yuqatilunakum hata yardukum an dinikum inistata' na hawatu acha kuwapiga vita hao Hawa makafiri hawatu acha kuwapiga vita mpaka wawaritadishe kutokana na dini yetu ikiwa wataweza kuache dini yetu kabisa na ndio yale ambayo yametokea katika nchi nyingi sana za kikafiri utaona waislamu wanangangania kuingia katika bunge zenye kuhukumu na sheria za tawhid. Mnyezimko wanauliza afahkumal jahiliyati tabghu? Yaani nyinyi munataka hukumu za kijahiliya. Kisha kunatoka mashehe wako tumewaona. Tumewaona mashehe wengi sana Kenya. Hapa tu mfano hapa. mi tu mfano na ile sehemu ambayo nimeishi. Tumeona mashekee wengi sana. Hata wao wenyewe wakienda kupiga kura, kupeleka watu waende kufanya shirki. Unasaidia watu wakafanye shirki. Sababu kuna fatwa sijui ilitolewa fatwa sisi tunazungumzia masaa ile ambayo ni misingi katika Uislamu ikiwa wewe kafiri ameridhika na wewe akutie mpaka sehemu yake ya kutengeza sheria ni kuwa umefata mila yake mila yake ni hiyo kuwa mwemkika chini mukitunga sheria zenu Ndiyo mila yake hiyo kisha mashahefu wanatoka wanasema ah shekhe fulani shekhe fulani tunazungumzia ae ametoa fatwa ni wahi ni wahi kwa nini wasikae chini ndio wakati mmoja hapa tu Mombasa hapa mi nakumbuka wakati huo nafikiri ilikuwa mwaka wa mbili. kulikuwa na program tumeipangilia kukatokea huo mjadala sheikh mmoja kutoka Tanzania Salim Barahyan akasema ni ukafiri. Kupiga kura ni ukafiri na wale ambao wanaingia bunge ni makafiri. toka Sheikh mwingine tena anaitwa doktor Wacha ni mstiri lakini wale waliokuwa wanafahamu nani na muelekeza. Akasema miskubaliani sikubaliani na huyu kwa sababu E si, tena alisema hii mimi nasema si Qur'an wala si hadithi. Huu shekhe mwingine ambaye anawakufurisha anatoa aya. Yeye anasema si Qur'an wala hadithi ni Sasa, fatwa imetolewa. Sasa hiyo fatwa tutambulizie fatwa maneno ijitihadi ya shekhe tuachane na nas. huu ni upuuzi. huu ni upuuzi na ni upumbavu. Kwa kitu ambacho tunahitaji kufanya kama waislamu ni kuwaelezea na ndio wakati huo kukatoka mfano mzuri sana mfano mzuri sana maana huyu mmoja ambaye alikuwa anatetea waislamu waingie bunge la makafiri waende na wao wafunzwe kutunga sheria zao waacha na sheria ya Mjiizimu Subhana Taala alisema sasa waislamu watajisaidia vipi wasipoenda bunge ukatolewa mfano mzuri sana katika hicho kikao kuwa kuna community ndogo sana hapa Kenya ya Bohora hawana mbunge wao ujisaidia vipi wao ujisaidia vipi kisha wewe utatoaje suluhisho la kikafiri na suluhisho liko suluhisho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza ni kubeba silaha vino suluhisho twende juu turudi chini suluhisho suluhisho waislamu ambao wanataka na wawe nayo tena Kenya tunawaelezea na mapema waislamu kuingia katika kupiga kura ni ukafiri anaingia bunge ni kafiri suluhisho Maanake suluhisho watu wengi wa wataki kusikia. Suluhisho ni jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hakuna suluhisho lingine. Suluhisho ni jihad. Kama unadhalilishwa na kafiri usifate njia ya makafiri na ndio yale ambayo yalitokea Algeria miaka ya tisini. Algeria kulifanywa dawa mzuri sana. Ikawa sisi hii serikali ya Kitawaghut tutaipiga na huo huo mwenendo wake sio wao kura na tushafanya dawa miskiti yote na watu wote watakaa sheria ya Mwenyezi Mungu twende tukapige kura walikuwa ndio wengi na wakashinda Amerika alimwambia rais wa hiyo nchi amrisha jeshi imalize hao watu Kwa nini sababu walitoa nini Amerika wenyewe walisema We cannot let the enemies of democracy benefit from democracy. Hatuwezi kukubali maadui wa demokrasia kufaidikana demokrasia. Na ndio alhamdulillah vijana wale waliinukia Algeria saa hizi alhamdulillah na Mwenyezi Mungu awapatie nguvu na nusra. Wameeza Wameweza kufungua jabha wanapiga dharba katika Algeria. <tuhi> Na tunatarajia nusra itaingia katika Algeria, mm. insha Allah. Hii mm. ndio njia. Hii ndio njia. Kafir hana cha masala ya mazungumzo, sijueni nenda tu ni karatasi tu X. hakuna lolote lile ambalo kafiri atasikia ila saifu. Chonga, fieka, chinja. Yote hii ndiyo lugha ambayo kafiri anafahamu. Lipua. Na haya masala ya kulipua nikiagusia kidogo tu, kidogo tu. Kuna baadhi ya watu wanasimama kuna lipuliwa kuna lipuliwa kama vile kumelipuliwa Kampala alhamdulillah na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kulipua sehemu nyingi sana za makafiri tuwamalize Sehemu nyingi sana zinahitajika kulipuliwa maana yake hawa ni maadui wa Uislamu na Waislamu kuna lipuliwa kuna simama mashehe hao vibaraka wanasema huu si Uislamu kasa si tunamwambia huu ndio Uislamu kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio maana hajambayo anafunza. Mtume sallallahu alayhi wasallam sababu kubwa sana wanatoa nini kuwa pa, il, ule mlipuko bano kilipua hata watoto ambao ni innocent watauawa tena mnaenda kuua raya ambao hata si jeshi mnaua sehemu ambayo si jeshi sasa sikiza mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nini nenda ukasome makabila matatu ya mayahudi walifanywa nini na hasa bani ilifanywa nini pindi ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishughulika na ahzab Makafiru wamekusanyana, wamekusanyana, wao ukusanyana kutupiga vita. Akawa ameshuhulika nao Kukatoka Wayahudi, ametumwa na wenzake nenda ukaangalie Madina kama wamama na wazee wameachwa peke yao na si tu wavamie kwa nyuma. Akaja Alhamdulillah kulikuwa na sahabia. Alipomuona akamkata kichwa chake na akaenda kuwarushia kwenye ngome yao. Walipoona kichwa cha Yahudi mwenzao kimeanguka ndani wakasema la Hakikatan Mtume sallallahu alayhi wasallam haezi acha wanawake na wazee bila kuwa na ulinzi Vita vilipoisha vya Ahzab Mtume sallallahu alayhi wasallam amerudi Aliporudi ameingia ndani ya nyumba Jibrila alayhi salam anamsubiri anamwambia ya rasulullah vipi chini na mapambano hayajaishi kuna mayahudi huko tayari walikuwa wametia ya kuja kuwavamia twende huko tukawanyooshe mayahudi kwa uoga wao waoga makufaru wote ni waoga hawawezi kupambana ilikuwa kuwa mwisho kue na masala ya suluhu suluhu vita tuezi na nini maana yake walizingirwa vita wakashindwa kupigana ikabidi kila mtu ainue mikono hukumu iliyotolewa ni kila yule ambaye anaweza <coughs> kubeba silaha shingo yake ifanywe nini sibukie ishulipiwe chonga chinja yani fieka shingo zilibingiria Kata kata hizi shingo za makafiri. Hmm. Hakuna kubembeleza. Na ilikuwa kila yule ambaye anaweza beba silani yupi mwanaume yoyote aliyebalehe. Paka walikuwa naangaliwa ati kijana. Huyu sija balehe. Subiri. Angalia kwenye surwali. ikiwa tayari nyeleza siri zimemea zimetoka tushe. Huyu aizabebasilah kata shingo yake na ndio hao ambao wanalipuliwa kama hapo ambao walipuliwa Kampala ni sehemu ambayo ni ya klabu tena ni sehemu ambayo imelipuliwa usiku wakati ambao hata watoto watarajiwi kuwa hapo kabisa hata mchana mtoto hatarajiwi kuwa naweza kuwa yuko klabu na kama alikuwa yuko hapo anastahiki kufanywa hivyo. Anastahiki kufanywa hivyo. <coughs> Kisha yale ambayo walikuwa wanafanya Muislamu hafai kuwa anashughulika nayo. Kabisa. Muislamu wakati huo nitakana umelelala, unajipumzisha ili uweze kuamka mapema kumwabudu Mola wako, ama uwe katika ibada unamwabudu Mola wako, si kujishughulisha na mambo kama hayo ya kipuuzi. Kwa hivyo target ni mtu yoyote anayebeba silaha. Si tu kuwa umevaa uniform ya jeshi atindo tukupige. Tutakupiga hata yule ambaye hajavaa uniform ya jeshi. Kwa sababu yule hajavaa. Yule ambaye hajavaa hiyo uniform ya jeshi yote zavalishwe. Kwa hivyo tusubiri uvalishwe hata wale wenye kuvaa hizo uniform za jeshi nyuma kabla waja walikuwa kitembei hivi hivi ni si mwisho ameishia kuvaa nguo za jeshi hmm. hakuna mtu uzaliwa atiyeamevaa nguo za jeshi hakuna kwa hivyo tunawapiga kulingana na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yeyote yule ambaye anaweza kubeba silaha tandika chinja chonga fyeka hakuna msala ya kurudi nyuma kisha ikiwa kutapatikana sehemu ilipuliwe kuwe kulikuwa na watoto na wamama haya pia yamefubutu kutoka kwa mtume sallallahu alihi wasallam anatumwa jeshi usiku nendeni muvamie sehemu fulani maswahaba wanarudi wanaombaia ya rasulullah ulitukataza kuua wanawake watoto wazee lakini ile wakati ambao unatutuma kwenda kupigana hatuwezi kupambanua sisi hatuwezi kupambanua mtoto ni yupi mzee ni yupi ni usiku sisi ni kuchonga tu hizo shingo shingo yoyote una, mahali popote unasikia harufu ya shingo sisi tunachonga sasa itakuwa vipi hukumu tume sallallahu alayhi wasallam <tutu> akasema fa innahum minhum hao hao pia ni miongoni mwao. Pia ni makafiri hivyo hivyo. Kwa hivyo maliza tu, hakuna masala. Ikiwa huwezi kupambanua, huwezi kuwaweka kando hao watoto, wekeni kando hawa watu nao. Yote tunamaliza. Na hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alihi wasallam. Kwa hivyo mpaka ile siku ambayo tutapata bomu, tuiseti ichague watoto na wamama, wakipatikana na hilo bomu fabiha wa fabiha waniima. tunamaliza yote kwa sababu hata wao hata wao wakija Hawa waganda sikile siku wanateremsha wanateremsha hawin, hizi mm. mota bakaro na bm si wanateremsha bakaro sokoni hiyo mm. bm mimi nauliza uwayachagua mtoto na mwanamke ikaua mujahidin peke yake <coughs> haichagui Afganistan wameangusha mabomu kutoka juu hata ndege zenyewe hazionekani ikishuka chini itachagua kisha kuna mkawa nafik wakati na sisi pia tunalipiza hivo hivo, tukilipiza hivyo hivyo ambao Mnyezimu pia ametupatia ruhusa mnavovhamio na vamieni vile vile tukifanya hivyo hivyo kunaondoka wanafik wanaanza kusema huu sio uislamu sasa tunawaelezea wewe kama wewe Sheikh ambaye umbai taimi yote kazi ni kuvamia Mujahidini kazi ni kutetea makafiri tahadhari tahadhari kwa sababu vijana wa umma wa Kiislamu vijana ambao mtume sallallahu wa sallam. amewaacha ni vijana ambao watasimama na haki na kukisimama yeyote yule ambaye anajiita shekhe sijui nani mbele ya haki fala talumanna ila nafsa wasimlaumu yoyote, laumu nafsi yako kitakachokupata sije ukalaumu mwingine kisha shekha akataja hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika kuonesha uwajibu wa jihad akasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la hijrata ba'da al walakin jihadu wa wa idha stumfirtum Mtume sallallahu alayhi wa sallam Akawa mwenye kuelezea baada ya Fathu makka Kabla ya Fathu Makkah na wa walikuwa wakantaka na wa wenye kugura kutoka maka kwenda Madina Baada ya imekuwa ni Darul Islam Tayari imekuwa ni moja katika ardhi za Kiislamu bashikawa Hakuhitajiki tena mtu atoke katika mji wa Mecca mwenye kugura ni mtu mwenye la hijra ta badal lakini hijra inaendelea kwa sehemu yoyote ile ambayo ikiwa uko katika darul kufur hijra bado iko kwenye shingo yako uondoke katika darul kufur uje katika ardul islam na ardhi ya kiislamu katika asri yetu hii ni ardhi yoyote ile ambayo mujahidin wako juu yake hao ndio wenye kusimamisha raya ya tauhid katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa hivyo nitakana uwe mwenye kugura ukaambatana pamoja na mujahidini. kisha mtume akisema walakin jihadun ni kilichobakia ni watu kupigana jihad na kuwa na nia safi fa idha firtum na upindi ambapo mnatolewa kwenda kupigana jihad fam firu wenye, wenye kutoka katika maelezo ya hii hadithi tutachukua tu haya maneno ya mwisho tu pekee yake wa idhas tumfirtum famfirt pindi ambapo munaambiwa sasa mtakikana mutoke Mukapigane jihadi Mutoke mwende kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala famfiru Kuweni wenye kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa lanfiru ikiwa kuwa wenye kutoka yuadhibu kama adhaban alim atakuwa mwenye kuadhibu adhabu kadhi wayastabdil qauman ghayrakum na atawabadilisha watu Nyi hamtaki kutoka kupigana jihad atawabadilisha watu wengine katika sehemu yenu watoke wawe wenye kupigana jihad wala tadurruhu Na wala hamuizi kumdhuru Mnyizimu subhanahu wa ta'ala na chochote. Ikiwa umeamua kukaa kama mzuru Allah subhanahu wa ta'ala, darra linakuja kwenu nyinyi. Kwa sababu Mnyizimu anasema illa tanfir yu'adhibukum adhaban alim. Ikiwa kuwa wenye kutoka, atawaadhibu adhabu kali. Na ndio hiyo adhabu ambayo waislamu ambao wako katika darul kufur, adhabu inawapata. Ya nini? na makafiri. Kudhalilishwa na makafiri. Na ndio unaona makafiri hawatoaacha kutudhalilisha mpaka siku ambayo tutasimama katika jihad. Tukisimama katika jihad, si hao ambao makafiri walitoka wakaenda Afghanistan, si wametoka wamekwenda Iraq. Sasa hizi wanafikiria njia gani tutatumia kutoka? Kwa nini? jihadi lisimama Mjeezimu Subhanahu wa Ta'ala kwanza akasafisha aka zile safu za mujahidini. kwa sababu hakuna ingia wanafik wengi safu zikasafishwa kukabakia wale ambao ni swadikhin wale ambao ni wa kweli wale Dio ndio wamewatia adabu makafiri saizi kafiri anadhalilika. Afghanistan Anadhalilika Iraq anadalilika Shishan. Anaذilika katika kila ardhi ya jihadi. Kafiri yanadhalilika. Hata hao hapa mugadishu. Msione ni kuwati wanataka sana kubakia hapo. Sikuna wale walikataa kubeba silaha Waganda. Hmm. Hmm. Jeshi karibu ya watu elfu moja. sisi hatupigani. Yale mambo tuwaoneshwa huku. Kwanza hata tujui tumekuja huku kufanya nini. Sisi na wasomali ni wapi kwa hawajui wapi hawajui wapigana vita vya aina gani hawajui wakaamua watabeba sila. hiyo jeshi kamliwafurudishwa kukatafuta jeshi nyingine ya kuaregress sasa wameanza kuchomekea katika barabara za mugadishu. tunaona hali yao kabla ya ramadhani wametiwa dharba ndani ya ramadhani upigwa dharba kubwa zaidi hawaishi na raha kwa hivyo kafiri atakuwa mwenye kudhalilika wakati utasimama na saifu ukisimama na silaha kafiri atadhalilika ukimwachia kafiri asimame na silaha utadhalilika wewe kisha hii demokrasia watu wanaipigania waislamu wanaipigania demokrasia hii ime, imeenezwa na nini Imeni ulimwengu mzima na nini? Au a Kenya ni ndeni yani tafuteni wale ambao walikuwa ni maumau waulizeni. Hiyo demokrasia waliletewa waliletewa vipi? Waliletewa na dhaba. Kisha sisi tukae tuseme tutapata tutapata iza, tutapata iza haiji ila kwa dhabhu Ni waswahili wa kukwambia amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga Tutateswa na ndio uliona mwaka huu mwanzo wa huu mwaka makafiri na serikali yenyewe ya Kenya walishikana kuwapiga vita waislamu ambao walikuwa kidogo sana walikuwa ndani ya msikiti kwa sababu wale waislamu wameteta kwa nini mwenzao ameshikwa ametiwa ndani kwa sababu ya kuja kuwasomesha Uislamu? Kwa nini wamshiki Kwa kuteta siku zote si twajua maandamano yakifanywa vita ni baina ya wenye kufanya maandamano na serikali. Na serikali. Lakini ajabu tumeletewa CD kutoka Kenya tunaona serikali imeungana na makafiri, ambao hata si polisi raia tu wakikafiri wanapiga waislamu tena wanapiga waislamu mpaka ndani ya msikiti wanarusha mawe ndani ya mskiti tia gas, risasi kila kitu ndani ya mskiti sasa tunawaambia vijana huko kudhalilishwa na hao makafiri njia iko hapa tu Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar hii ndio njia Leo hiyo siku kungepatikana na kijana mmoja tu awe na EK kisha ndo tungeona au raia wakikafiri wangerusha hayo mawe ama kila mtu angekimbia atafute sehemu yake. Hii Msishughulike kurusha mawe a, a. Njoo huku nyingi sana utapewa bure. Watupie makafiri huko. wakileta ujinga. Kisha uone watatii na kudhalilika ama wataendelea kuwaonesha upuuzi. Fungua tu moja hii alafu uwarushie, Uone kama kutabakia mtu hapo. Polisi wenyewe tumewaona wanapigwa na mawe wakikimbia. Mtu anapigwa na mawe itakuwa risasi. Hataweza kusimamia risasi ataweza kusimamia risasi maanake sisi kesi alhamdulillah sisi tunataka tupigane tu uwae wao wako tayari kufa katika mapigano hili ndio swala rais sana sisi tena wakati wakati hizo risasi tukisikia zalia ndio watu wataka kwenda huko zinakulia hizo risasi alhamdulillah yani roho zetu zinatulia wakati risasi zinakuja Tukizifata wako tayari wao kufata risasi zetu wako tayari na ujumbe tunatoa kwa kila muislamu ambaye pengine hajui hukumu ya kufanya kazi katika polisi ama jeshi ya kikafiri tunawaambia ni ukafiri ondoka katika kuwa polisi wa kikafiri ondoka katika kuwa jeshi ya kikafiri ondoka na ndio tulimuona polisi mmoja kwa jina la fara aliona tayari huu ni uislamu unapigwa vita vipi na mimi naamrishwa niende kupiga waislamu vita akaletafujo sana na polisi wenzake Anawambia nyinyi mbona mbona yao kikafiri mpaka wanaingilia vita wanapiga waislamu na muwashike waislamu tundo wenye kushikwa fitra ya uislamu yale maumbili ya kiislamu yalikataa kwa huyu bwana na huyu bwana tunamwambia fara sehemu yako ni hii tulioko sisi njoo huku Allahu njoo Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah huku kutani na wanaume wenzako rijal kama wewe Allah na jeshi wa Kiislamu wengine walioko katika hiyo jeshi ya kikafiri. tunawaita wanaume wako huku wenye kupambana na makafiri mshikae huko mkatumiwa na makafiri kuwa ndugu zenu wa islamu. kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtakuja kuulizwa utamwelezea nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ulikuwa unapigana vita ya kikafiri. kama hao waganda ambao waliletwa miongoni mwao kulikuwa na waislamu wanaona kabisa BM zinatupwa kadhifa zinatupwa zile bom zinatupwa Kuuwa waislamu vipi kwenye moyo wako we utaridhika makafiri kumaliza waislamu na uko nao bega kwa bega haiwezekani kama kweli we ni muislamu wa kisawa sawa haiwezekani na ndio tulipata mfano mzuri sana Mziimgo ambari na mhimfadhi ndugu yetu ambaye ni Hassan Nidal wa Amerika alipofikishwa mahali kuwanaambiwa sasa wewe itabidi utoke uende Iraq imi Iraq kama Afghanistan aliamua kufanya nini mimi siendi kuwa ndugu zangu. Ndugu zangu kule sitoenda kuwaua. Ndaanza kuwaua nyinyi hapa. Akaenda na bunduki mbili akamaliza wani alimaliza katika jeshi wa waamrika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saizi, Allah. Allah. saizi ana kesi koting. Mizimgu amhifadhi. Amin. Naam na lipe Jannatul Firdaus. Amin. Kwa kazi yake tukufu aliyoifanya. Amin. Na jeshi wale ambao wako katika jeshi ya kikafiri tunawaomba njooni muungani na mujahidin na musiwe katika safu moja na makafiri kupigana na kupigana na Waislamu kwa sababu itakuwa ni hasara kwenu nyinyi nikimalizia kwa sababu muda umeenda sana Tare kumi na moja juzi ilikuwa wanakumbuka wanakumbuka wa Amerika walivotengenezwa na mujahidini. tumefahamiana walivyo shambuliwa na mujahidini. sasa kitu ambacho Tunataka kuzingatia hapa ni kuwa makafiri waliamua hiyo siku wataikumbuka vipi kwa kuchoma misafu. Ndio tunaelezea Waislamu dunia mzima. Amkeni. Vita si alkaida mwenye kupigwa. Vita ni uislamu wenye kupigwa na Waislamu wenye kupigwa. Amkeni ndio mutafahamu misahafu imechomwa kwa sababu ya kukumbuka yani hiyo siku wanachoma misahafu na haya ni kidogo wamefanya mengi sana jeshi ya makafiri walikuwa wanaeka msahafu kama sehemu ya kulenga shabaha wakilenga shabaha na bunduku wanaeka msahafu kama ndio target kujifunza kulenga shabaha kisha sisi Tukiua hao makafiri kuna amka wanafik kuanza kuzungumza maneno yao tunawaelezea wanafi hatutotambua imma uwe waitwa wa sijui shekhe nani hatutotambua huo shekhe wako ukizungumza vibaya kuhusiana na mujahidin tutakushughulikia kazi ya fala na utashughulikiwa safari hii Masala ya kuzungumza sana yamekwisha Safari hii ni vitendo tutafanya. <tum> Kwa hivyo kila yule ambaye anazungumza mbele ya Waislamu ama kuhusiana na Uislamu ajihadhari na kile ambacho anazungumza. Vibonzo vimechorwa. Vime Kumtusi mtume simtume sallallahu alayhi wasallam. Sinema simetengenezwa kutusio Uislamu kama ile moja ambayo inaitwa alfitna lakini alhamdulillah kukatoka mujahid ambaye alimmaliza yule ambaye alikuwa ni director ndani ya nchi yao huko Europe kwa hivyo hawa wenye kufanya haya wanafanya kwa sababu gani wanafanya kudhalilisha uislamu wanafanya kudhalilisha waislamu mpaka waislamu waamke kutokana na huo usingizi wa melala ndio watafahamu Anaelengwa hapa ni Muislamu na Uislamu. Hakuna wakati utasikia kuna Muislamu alikaa chini akachora vibonzo kuhusiana na Ukristo Ama uyahudi. Hakuna. Kwa nini wao wafanye? Kwa sababu wanataka kutudhalilisha na hatutakubali. Hatutakubali. Tutanusuru Uislamu kwa silaha kama vile mtume sallallahu alayhi wasallam alinusuru uislamu kwa silaha kisha angalieni mambo ya kushangaza haya mambo ambayo yanafanyika kutukana uislamu na waislamu suluhisho ambalo utolewa na mashehe wetu ni nini tufanye maandamano Hayo maandamano yalizuia nini? Yalizuia lini? Haya mambo ambayo tunafanyiwa Lini yalizuia? Lini yalizuia? Na ndio tunaambia ndugu zetu wale ambao walifanya ile maandamano mpaka wakapigana na mawe. Vita vya mawe tuliona katika vita Masha Allah ndugu zetu wa kike na mnyeizimu wa waja wakibeba mawe na wakipigana kwa hivyo tunaambia ndugu zetu wa kiume vita vya mawe tuachieni dada zetu mvukeni mupambane katika vita vya risasi na makafiri allah vita vya mabomu <tuhi> hivi ndio vita vya wanaume vita vya mawe tumeona wanawake wanatosha Tuliwaona, Masha Allah tena hata wengi wetu tukatamani hawa ambao walikuwa mstari wa mbele kupigana na makafiri. tukatamani kama walikuwa hawajaolewa mujahidin huku wangependa sana kupata wake kama hao Allahu hey. Akbar Allahu Akbar, Akbar. Maneke ukiingia katika maarakani Unajua pia nyumbani kuna mujahida umemuacha ambaye time yoyote anaweza kushika silaha na akapambana kwa ajili ya Mjiizimu Subhanahu wa Kwa hivyo hii ni kheri kubwa sana. Kwa hivyo tunaambia ndugu zetu wa kiume vita vya mawe tumeona vinaweza kute, vina kutekelezwa na dada zetu. Vukeni tuwaoneshe vita vya wanaume vile vinavyopigano nikimalizia na hadithi muhimu sana ambayo inapatikana katika silsila ya ahadithi sahiha ya Sheikh Al-Albani rahimahullah Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la yatina ala zamanun litawjia watu zama litawjia watu kulubuhum kulubul aaji nyoyo zao itakuwa ni nyoyo za aajim. Kila ya rasulallah wama kulubu alaanin kukaulizwa ya Rasul Allah hizi nyoyo za ajib ni nyoyo zipi sikiza jibu la mtume sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah isije ikawa katika mabarobaro wa Kiislamu wameingia katika huu mtihani wa kuwa nyoyo za ajib Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam oh, okay. hubb ad-dunya kupenda dunia sunnatuhum sunna ya hawa wenye nyoyo za ajim sunnatul aarab ni sunna za mabedwi sunna za mabedwi ni zipi yani mwenendo wa mabedwi mwenendo wao ni mwenendo wa mabedwi mwenendo upi maatahum min rizqi ja'aluhu fil hayawan Chochote kile ambacho Mwenyezi wanawaruzuku anawaruzuku wao hukitia katika mifugo. Yarauna al jihad Wanaona jihad ni madhara. Wa zakata maghraman. Na wanaona zaka ni gharama. Ni hasara. Huwezi kutoa katika njia Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala na huwezi kutoka kwenda kupigana jihad unaona ni madhara na tunawatahadharisha ndugu zetu wasije wakafika hapa tukimalizia na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumbia katiluhum katilouhum wapigeni vita wachinjeni wachongeni wafiekeni shingo hizo za makafiri zishuhulikieni your adhibhumullahu Mwenyezi Mungu atakuwa mwenye kuadhibu bi kwa mikono adhabu ya makafiri Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ametuneeemesha ikawa adhabu yao iko katika mikono yetu tukishika njia ya jihad makafiri adhabu yao Mwenyezi wanaishukisha anaishukisha katika mikono yetu yo adhibuhumullahu bi wa na atawafidhisha Mizimu subhana wa taala kisha wayansurkum alayhim na atakuwa mwenye kuwanusuru na awapatie ushindi juu ya hao makafiri na mwisho kabisa wayashfi sudura qaumi muminin na mizimu atakuwa mwenye kutuliza nyoyo na vifua vya waumini mizimu subhana wa taala na Si watu waone tunazungumzia masala hapa ya kucho, yani kuchinja ukashika ile kichwa ya kafiri ukaichinja ukaichonga pieka hiyo shingo mkaona hati kama wale wa Amerika tumeona katika news yao hati mtu ametoka vita ameshikwa sijui na stress syndrome sijui post dramatic syndrome sisi hatuna mambo hayo sisi mnyezingu ametuwekea wa wow. wazi naisifi sudura kaumi muuminiin nyuzi zinatulia tunapata barid, tunatulia sisi wakati hatuchinji na kuchonga shingo za makafiri ndio tunaona dhiki tukipata hizo shingo na kuzichinja alhamdulillah tunatulia nyozi na barid, baridi yani unasikia raha Allahu Allah! ndugu yetu Abubakar rahimahullah ametoka toka South Africa kuja kupigana jihada hapa alitoka South Africa amenunua kisu ajua hii mtaenda kutuliza moyo wangu na kichwa cha kafiri na alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kambari. katika vita vya hudur kukapatikana na kafir yuko hai akalilia hiyo nafasi na kila mtu anataka mwenye kuililia nafasi ya kuchonga na kuchinja Allah, Allah. na kufyeka Allahu, Allahu, Allahu Akbar dua yake Mnyezungu akaitakabalia dua Mnyezungu akamtakabalia ndugu yetu ambaye tayari amestushhid Mnyezungu amtakabalia shahada yake Amin. dua akaikubali akawa mwenye kuchinja shingo ya kafir akasikia moyo umetulia na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi atupatie hiyo nafasi ya kuchinja kuchonga kufieka na kushughulikia hizi shingo za makafiri mpaka iza ya Uislamu iwe itapatikana katika huli mwenu aqulu kauli hadha wa astaghfirullah lakini Allah, tutakomea hapa ن تتاونا ملango ambao unafuata kesho inshallah katika fadlul jihad asalamu alaykum wa الله wa barakatuh الله allahumma wa أن ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik